Поцуплений нею стольник, тільки в зеленому еквіваленті. Проте вона бачила, як зраділа мати, як обціловувала онука, як пестила його, ніби кожен день з ним був останнім. Зрештою, Марина вирішила, назад дороги немає. Як з місяця, на який її відправили з квитком в один бік. Вона лузер, вона програла. У перші дні перебування на місяці приймала дзвінки і дліни та вимагала не робити дурниць, спокушала столичними новинами, улещувала переліком, до речі, правдивим, її заслуги досягнень, нагадувала про дисертацію, яку треба закінчити про друзів, яким її не вистачає, про пацієнтів, котрі не хочуть йти до іншого лікаря, але ж до неї, про Любов Данилівну, котра виплакала всі очі і вимучила її Ліну вибором смертного обрання, про Дениса Івановича. Голос Ліни ставав украдливим. І вона говорила про два роки їхнього роману, як про неабияку епопею, гідну пера Петрарки. Марина мовчала. Якби ти, дівчинко моя, знала, що ця епопея розпочалася тоді, коли я була молодшою за тебе. Денис Іванович скоро повертається, відказувала вона, і не один. Нарешті, після марних умовлянь, Ліна вигукнула: "Ти ти просто боягузка і зрадниця до того ж. Знай, ти зробила з мене те, чим я є зараз. Ти і ніхто інший. Якби не ти, я б сиділа зараз в спецінтернаті і клеїла коробки. Ти моя точка відліку. Пам'ятаєш, як ти мене вчила? Точка відліку. І після того більше не телефонувала. Осінь підступила непомітно, адже була напрочу теплою. Вересень плавно перетік у жовтень. Жовтень у листопад. Даник пішов до школи, не розуміючи, чому вони не повертаються в старий двір, де лишилися друзі. Ці чи не щоденні запитання сина так само мучили Марину, як і лінині дзвінки. Чи має право тягнути його за собою, у ту ж безвихідь. Чи не є це з її боку звичайним егоїзмом? Егоїзмом і, як казала Ліна, боягузтвом. Адже, кажуть скрізь, за любов треба боротися. Дурницю кажуть, не буде вона ні за що боротися. Боротьба ця складна, виснажлива і безглузда. Досить того, що має. Пару років ніжності, якщо все докупи скласти разом із тією першою зустрічю. Час зупинився. Або пішов навспак, відкинувши її років на десять в гумовий анабіоз рідного краю. У газетних кіосках не продавали жодної столичної або суспільно значущої газети. З телевізора щедро лилися співи Кіркорова та Кобзона, жарти вічно молодого Петросяна. Смішили публіку команди КВК, Зуралу та Саратова. Буяли пристрасті родинних ток-шоу, і метушилися в численних серіалах команди ментів, кадетів чи спецназівців. Марина взагалі не дивилася телевізор, котрий стояв у спальні батьків, але з неусвідомленим здивуванням констатувала, що вітчизняні канали тут майже не вмикають. А про іноземних ведучих говорять лагідно, як про своїх найближчих родичів. І дуже переймаються тим, що сказала Валя, як прокоментував якусь ситуацію в Чебоксарах Діма, і як сміливо летів на параплані Володимир Володимирович, ведучи за собою журавлину з граю. Це здавалося їй дивним і нецікавим. До того часу, як діма на тлі кадрів, на яких Марина упізнала рідний Київ, захлинаючись і роздмухуючи круглі щоки, повідомив про заколот українських фашистів, Часно ти повернулася», – констатував батько. «Бачиш? Фашизм в Києві. Бере гору!» «Та яку там гору?» – відгукнулась з дивану мати. «Ти що? Там їх усього сто чоловік». «Сто? А чому ж тоді щодня тільки про це і говорять?» – гмукнув батько. «А може переключимо на наш канал?» – попросила Марина з темряви коридору. Адже опинилася перед відчиненими дверима батьківської спальні випадково, дорогою до кухні. «Навіщо? Я їх не дивлюся!» – відрубав батько. Мати стала на її бік, мовляв, переключимо хоча б на хвилинку. Ну Треба ж знати різні точки зору. Вони засперечалися. Марина від гріха подалі побажала їм добраніч, і ретирувалася до своєї кімнати але доброї ночі не вийшло перед очима стояла благообразна пика телеведучого за спиною якого на кадрах відзнятих смачно і майстерно горів державний прапор золотозубі жінки весело топталися по ньому витанцюючи відьомський танок на Лисій горі сміялися шипіли Показували на камеру відігнутий середній палець, сипали прокльонами. За їхніми спинами стояли чоловіки в спортивних штанях. Вранці Марина кинулася до єдиного пристойного генделика, в якому за окрему платню можна було підключитися до інтернету. Увімкнула ноутбук і просиділа майже до ночі, затуляючи собою екран від цікавих поглядів інших відвідувачів. «Чи добрі новини?» – підвела очі. Повз неї проходив якийсь чолов'яга. «Не дуже». «Нічо, скоро все владнається», – заспокоює її чоловік і сів за сусідній столик. Втупився в неї масним зором. Марина кивнула. З жахом розуміючи, що віднині вона не знає, що в її рідному місті означає це владнається. Вона, мов локатор, уловлювала уривки фраз, розмов.